26. fejezet. Felbukkan egy gonosz lélek. Előfordul, hogy valaki beengedi a sátánt az életébe. Ez történhet gonosz szándékkal, vagy úgy is, hogy iridzséget, haragot érzünk, esetleg úgy érezzük, igazságtalan velünk az élet. A sátán például gyakran férkőzik hozzá valakihez, ha vita folyik vagyorról, vagy végrendeletről. Az, hogy mennyire képes sötétté változtatni a lelket, különböző. Befolyásával olyasmit adhat valakinek, ami felületesen nézve nagyszerű életnek tűnhet, azonban az ilyen személy körül élők élete sérülni fog, és végül aztán, a nem tesznek semmit a szóban forgó személy lelkért, az a lélek meg fog semmisülni. Egyedül a spirituális fejlődéssel. Újrakapcsolódás Istennel és az angyalokkal, Isten szeretetének és együttérzésének a szívünkbe engedésével űzhetjük el magunktól a sátánt, ha kérjük őket, az angyalok segítenek. Még csak az sem szükséges, hogy azt kérje a segítséget, akiről szó van, családtag vagy barát is imádkozhat segítségért, sok esetet láttam, hogy ez működött. Fontos hogy emlékezzünk erre, ha szembejön velünk a gonosz életünk során, bárkitől jövő ima, legyen az illető bármilyen vallású vagy hátterű, hozhat és hoz jelentős változást. Az emberek tudtukon kívül is fejlődhetnek spirituálisan, megeshet, hogy nem is veszik ezt észre. Elképzelhető, hogy valaki imádkozott értük. Az is lehet, hogy gyerekként kértek valamit az égiektől, és évekkel később spirituális ébredést élnek meg. Sok emberrel találkozom, akikkel ez megtörtént. Az évek során számos olyan ember látogatott meg, akik valamilyen szinten a sátán befolyása alatt álltak. Mindig látom, ha ez így van, mert a sátán sosem bírja ki, hogy ne fedje fel jelenlétét. Egyik alkalommal egy sikeres ír üzletember jelentkezett nálam. Azt mondta, nem is tudja igazán, miért van itt, de egy barátja rávette őt, hogy jöjjön el. Igaz, ismerte el, a barátjának két évébe telt, míg végre valóban meg tudta győzni őt. A férfi elmondta, hogy elkövetett néhány szörnyűséget. Beismerte, hogy sosem gondolt rá tettei, miként érinthetnek másokat, mindvégig csak egy valaki érdekelte saját maga. És csak egy dolog volt fontos, a pénz. Történt vele azonban valami. A régi barátai már nem kedvelték, és a családja sem törődött vele. Én azonban tudtam, hogy valaki imádkozott érte. Ez volt az oka, hogy eljött hozzám. Azt kérdezte tőlem a férfi, miért van az, hogy nem érez lelkiismeret furdalást? Valamiképpen... Valahogy tudta ő magában, hogy rosszat te. Tudta, hogy érezni kellene lelkiismeret furdalást, nem tudta azonban, hogyan kellene éreznie. Azt szerette volna, képes legyen érezni lelkiismeret furdalást, visszaszerette volna kapni a barátait és a családját. Ott ült keresztbetett karral a konyhaasztalomnál, és azt mondta, meg akar változni, és nem akar többé ilyen maradni. Fejét lehajtotta, de én láttam, hogy könnyes a szeme, és ebben a pillanatban megláttam a sátán gonosz lelkét. A férfi kisé meggörnyedve ült a konyhaasztalnál, asztalnál, fejét tett karjaira hajtotta, én azonban láttam, hogy felemelkedik egy eltorzult arc, mintha a férfi melkasából emelkedne, lényének legmélyéből. Az arc elfordult, miközben a férfi teljes nyugalomban ült, mintha semmi tudomása nem lenne arról, mi történik. Az eltorzult arc, a gonosz arca rám nézett és vihogott. Azt mondta, amit más alkalommal is, amikor emberekben lakozó gonosz lelkekkel találkozom. Ezúttal majd nem becsaptalak, kevésem múlott, hogy ne kapj el. Valami különös okból, amit nem pontosan értek, a gonosz lelkek nem bírják ki, hogy ne fedjék fel magukat előttem, és amikor ez megtörténik, tudom, hogy a sátán újból veszített, Isten és az angyalok nyertek. Imádkoztam a férfiért, megáldottam, és odaadtam neki a gyógyító imát, melyet eltett a pénztárcájába. A következő pár hónapban folyamatosan imádkoztam érte. Nagyjából egy év elteltével felhívott telefonon. Elmondta, hogy megváltozott az élete. És már onnantól kezdett megváltozni, amint kilépett a házam ajtaján, ezt azonban akkor még nem merte elfogadni. Igyekezett legalább részben helyrehozni a bűneit, legalább néhány emberrel kapcsolatban, akiknek ártott. Azt mesélte, jól megy az üzlete, most azonban becsületesen csinálja. Remélte, hogy nem késett el köszönetet mondani nekem, Istennek és az angyaloknak. Emlékeztettem rá, Kérje továbbra is az angyalokat, hogy segítsenek neki, és sose felejtsen el megköszönni nekik dolgokat, bármilyen kis apróságról is van szó. Mai napig is imádkozom ezért az emberért. Egyik nap bevásárolni indultam Ménuszba, és éppen átmentem a főúton, mikor meghallottam egy hangot. Lorna, lassíts le! Nem láttam semmit, csak egy fényt magam mellett, mégis tudtam, hogy Mihály az. Gyere Lorna, forduljunk be ebbe a kis utcába, hogy zavartalanul beszélgethessünk. Befordultam a jobbra eső utcába, és addig mentem, míg már biztosan nem vettem, hogy nem láthatnak minket az útról. Ekkor, ahogy azt vártam, és előbukkant Mihály emberi alakban, legalábbis meglehetősen emberi alakban leszámítva, vagy kicsi túlságosan újnak és tökéletesnek tűnt, mikor a szemébe néztem, ismét az angyalt láttam. Azt szeretnénk, hogyha Ménuszba vezető utadon lassan átmennél a csatorna hídon, mondta, és elnéznél hosszan a csatorna felett, ameddig csak ellátsz. Mi baj van? kérdeztem. Mondd meg nekem, mielőtt átmennék a hídon. Lorna, szólt Mihály. Ebben a pillanatban még nem tudod, de van egy lélek, egy babály, aki megfogant már, de még nem született meg. Amikor majd átmész a hídon, a baba és a telelked lelked össze fognak kapcsolódni. Tudni fogsz az anyáról is, ő azonban szellemhez lesz hasonló, csak halványon fogod látni. Mihály úgy beszélt velem, mintha egy gyerekhez szólna, mintha különben nem érteném meg, amit mond. Mihály, felnőtt nő vagyok, nekem is vannak gyerekeim. Válaszoltam. Nem tudom, mi történik itt, de felfogtam, hogy ez a kis lélek, és én össze fogunk kapcsolódni. Átjössz velem a hídon? Nem. Egyedül kell átmenned a hídon. Lassan menj. Lesz ott a hídon egy másik angyal, hogy segítsen neked megérteni a helyzetet. Segítsen megismerni ennek a kisbabának a lelkét, miközben fejlődik az anyja méhében. Tedd meg, amit az angyal kér. Valahányszor átmész a hídon. Ez az angyal ott lesz, hogy találkozz vele, és hogy elkísérjen téged az út egy részén. A baba lelkével való kapcsolatod egyre erősödik majd a hónapok elteltével. Megfordultunk, hogy végig sétáljunk az utcán, és a főutat elérve Mihály eltűnt. A csatorna híd felé fordultam, és valóban láttam, hogy ott vár rám egy angyal. Magas, sudár, elegáns, és hófehér angyal volt sugárzó fénygel. Lassan mentem, ahogy Mihály kérte, rátettem lábamat a hídra, és megéreztem a kapcsolatot az apró lélekkel. Az angyal a híd közepén állt, odaértem hozzá, és aztán együtt álltunk ott. Nyájasan is szeretettel rám nézve azt mondta, a nevem Arabia Angyal. Megérintette a kezem, én pedig megfordultam, hogy végignézzek a csatornán, mintha üveg lett volna minden, minden mozdulatlannak látszott, mintha csak egy képet látnék. Megéreztem az anyát, a meg nem született gyermeke iránt érzett szeretetét, és éreztem a könnyeit, rengeteg könnyet. Álltam a hídon, valaki közben elment mellettem, és rám köszönt, öntudatlanul visszaköszöntem. Lesétáltam a hídról, aztán tovább le a dombról a belső utcák felé. Az angyal végigjött mellettem, utam során autók és gyalogosok jöttek-mentek. Súgva mondtam, viszlát, arabia angyal. Azzal elmentem bevásárolni. Telt az idő. A baba egyre nőtt anya méhében, én pedig egyre többet tudtam meg a kisbaba lelkéről, a szeretetről, melyet a baba küld az anyja felé, és az anyja mély szeretetéről, melyet ő érez a még meg nem született gyermeke iránt. Noha sosem láttam tisztán az anyát. Minden alkalommal úgy nézett ki, mint egy szellem. Tudtam, hogy ott van, és hogy valami küzdelmet folytat. Minden nap legalább egyszer átmentem a hídon, volt hogy többször is, és gyakran kérdeztem az angyalt, aki mintha lassított filmen haladna, úgy jött mellettem. Miért van az, hogyha a domból sétálok lefelé, a kapcsolat nem olyan erős, mintha a hídon vagyok? Arábia sosem válaszolt erre a kérdésre, egyszer azt mondtam neki. Néha az az érzésem, mintha az anya és a gyerek azon a két mezőn lenne ott túl a falon. Át akarnék mászni a falon, hogy megkeressem őket, azonban tudom, hogy nincsenek ott, sem a csatorna mentén, nem tudnál többet elárulni nekem. Az angyal azonban csak ennyit szólt. Majd ha eljön az ideje. Megtanultam az évek során az angyalokkal kapcsolatban, hogy nem számít, hányszor kérdezi meg őket az ember, nem térnek el az első alkalommal adott választól, és olyan is van, hogy egyáltalán nem válaszolnak. Talán vagy százszor is átmentem Arabia angyalla a hídon, és gyakran kértem mondjon valamit, de sosem kaptam más választ, mint hogy majd, ha eljön az ideje. Egyik reggel a gyerekek már elmentek az iskolába. Mondtam Jónak, hogy elugrom pár dologért, benézek a gyógyszertárba a receptjeiért, és jövök haza, ahogy csak tudok. A háztól eljövet észrevettem, hogy a dolgok megváltoztak. Arabia nem a megszokott helyen várt engem, hanem az én utcám végén a főútnál távolabb a hídtól. Láttam, hogy a híd jobb készfelüli oldalán van valami köd. A híd azonban tiszta volt. Odaértem Arabiához és együtt mentünk tovább. Éreztem a csendet, a ki nem mondott szavakat. Beszélni szerettem volna, de tudtam, hogy most nem szabad. Mikor elértem a hidet, láttam, hogy nem hétköznapi köttakaróról van szó. A csatorna vizét és a két partot angyalok lepték el. Az egész területen, egészen a hídig, a csatorna partot végig tejfehér köt borította, mely hófehér, gyönyörű, fényes angyalokból állt. Megrendített a látvány szépsége és különlegessége. Arabia keze hozzáért az enyémhez. Hallottam az angyalok egybehangzó kántálását fel, és alá a csatorlapartól, folyamatos lassú mozgással a ködben. Néhányan közülük felén fordulva nyugtázták jelenlétemet. Arabia elmondta, hogy az angyalok készülődnek, könnyek szöktek a szememben és ebben a pillanatban Arabia elvette tőlem a kezét. Mentünk lefelé a dombon. Eltávolodva a híttól, és alig éreztem, hogy a lábam érinti a talajt. Az angyalokkal teli köd a bokámat nyaldosta. A domb aljához érve Arábia így szólt. Már nem tart sokáig. Gyorsan végeztem a bevásárlással. Nem láttam magam körül az angyalaimat, de tudtam, hogy ott vannak. Mondtam nekik, kérdeznék pár dolgot. Erre azonban nem jött felelet. Arra gondoltam, nem kéne hazajövet a csatorna felé mennem, amikor azonban elértem a város központot, balra terelődtem, és ebből már tudtam, hogy azon az úton kell visszamennem, amelyiken jöttem. Arabia már várt rám. Erősebben ragyogott, mint valaha is korábban. Együtt visszasétáltunk a dombon a híthoz. Lenéztem végig a csatornán, és tudtam, hogy ha most leesnék a ködbe, nem zuhannék le a földre, angyalok tompítanák a zuhanásomat, és megvédenének. Ez a szerű köd előkészület volt a baba megérkezéséhez. Ezt azonban akkor nem teljesen fogtam fel. Később megértettem, hogy az angyalok által lefektetett ködszerű ösvény a kis baba lelkének készült. Arábia már várta a kisbaba érkezését. Valahányszor közeledtem a híd felé, láthattam a ködöt, és valamiképp tudatosodott bennem, hogy az angyalok már leküldték a baba lelkét. Néhány nappal később Joe megjegyezte, mennyire csendes vagyok, mintha máshol járnék. Ránéztem, és így feleltem. Azt hiszem, hiába mondanám el neked, nem értenéd meg, mi történik. Azért próbáld meg, kérte. Megpróbáltam. Meséltem neki röviden a hídnál lévő angyarról, a kisbaba lelkéről és az anyjáról. Joe figyelmesen végighallgatott, és azt mondta, nem könnyű megérteni ezt az egészet, de nem fog többet kérdezősködni. Megköszöntem neki, mire megölelt. Nem tudom, hol született meg a baba, hogy az anya magányosan szülte el meg, vagy hogy volt mellette valaki. Azt sem tudom, koraszülött volt-e, vagy időre született. Egy nap márciusban azonban... Egyszerűen csak tudtam, hogy a gyerek a világra jött. Attól a naptól fogva megszűnt az időérzékem. Folyamatosan éreztem Árábia érintését, bárhol is voltam. Jelenléte olyan intenzív volt, hogy megeshetett volna, hogy szembe jön velem valami, és én neki megyek. Arábia továbbra is a híd közepén állt, hatalmas erőként lebegve. Ha megközelítettem a hidat, leereszkedett, hogy köszöntsön engem, de még ekkor is a híd felett maradt. Egyik nap rúszért mentem az iskolához, és láttam, hogy arabia angyal ott áll a házunk közelében az utca végén. Jelzett felém, hogy keljek át az út túloldalára – Lélegzett elállító látványban volt részem, egy gyönyörű baba lelke mászott végig négy az angyalok által készített sima, puha ösvényen. Kislány volt, és úgy tűnt, mintha mászna, keze lába mozgott, valójában azonban az angyalok vitték, az ő szárnyaig tartották a kicsit. Minden felé angyalok vették körbe a babát, ott másztak mellette az ösvényen, segítettek neki, játszottak vele. A baba lelke nagyon boldog volt, hallottam a nevetését. Szívem megtelt örömmel, szemembe mégis könnyek szöktek. Aztán hirtelen észrevettem, hogy a kis baba lelke a házam felé közelít. Mai napig nem tudom, Isten és az angyalok miért tüntettek ki engem azzal, hogy láthattam ezt a kis csodát, vagy miért volt az, hogy a baba lelke eljött a házamhoz, ám mégis ez történt, egyre csak közeledett. Nem tudom, mennyi idejük betelt az angyaloknak, hogy megtegyék a távolságot a kicsi lelkével, egy nap azonban azt a hírt kaptam, hogy már nagyon közel vannak. Azon az éjjelen aludni tértem, és másnap reggel hatkor keltem, ahogy szoktam. Bementem a konyhába, és ragyogó fény világított be az ablakon keresztül. Töltöttem egy pohár vizet, és mikor megfordultam, Arhabia állt a konyha ajtajában. Tudom, nem kellett volna ezen meglepődnöm, mégis így volt. Mai napig eláll a lélegzetem, ha meglátok egy angyalt. Feküdj vissza az ágyba, szólt, és húzódj közelebb joe hogy legyen hely még valakinek. Úgy tettem. Éreztem, hogy a kisbaba lelke bejön a házba, feküdtem az ágyon, és mozgást hallottam a halban. Sűrűn imádkoztam, kértem, legyen minden rendben a kicsi lelkével. A hálószobát ellepte a küd, angyalokkal lett tele a helyiség. Megérkeztek. Nem láttam a baba lelkét, azt azonban tudtam, hogy ott van a padlón, és angyalok veszik körbe. Angyalok, felülhetek az ágyban? kérdeztem. Nem, mondták. Még nem szabad ránézned. Fordulj az oldaladra, és húzódj közelebb joe hogy legyen hely az ágyon. Odé és közben felzavartam Joe-t, aki álmos hangon kérdezte, hogy vajon fázom-e? Ideges voltam, hogy a férjem majd felébred ebben a kritikus pillanatban, bár valami assukta bennem, az angyalok gondoskodnak róla, hogy ne ébredjen fel teljesen. Éreztem, ahogy az angyalok mozgatják a lepedőt, mozgás támadt az ágyon, és éreztem, hogy a baba lelke ott fekszik mellettem az ágyon. Továbbra sem láttam semmit a kislány lelkéből, mivel Dzsó felé fordulva feküdtem, így a lélek mögöttem volt. Féltem megmozdulni, nehogy ráfeküdjek, vagy valamiképp sérülést okozzak. Éreztem, hogy egy baba keze a hátamhoz. – Most megfordulhatok? – kérdeztem. – Igen – felelték az angyalok. – Fordulj meg lassan és óvatosan. A kis baba lelke ott fekszik melletted. Megfordultam. Félve nehogy esetleg összenyomjam a lelket. – Istenem! – kiáltottam fel. Elfeledve a Joe ott fekszik mellettem. Gyorsan a szám elé kaptam a kezemet. A férjem nem moccant, mellettem pedig ott feküdt egy gyönyörűséges, mesztelen újszülött kislánybaba. Egészséges volt és erős, kezével, lábával kapálódzott. Gyönyörű volt és tökéletes, Húsvér kis emberke, teljességgel, emberi megjelenéssel, mégis szebb volt, mint bármely kis baba, akit életemben láttam. Ragyogott, a benne lévő lélek átvilágította az általam látott emberi testet. Két angyal állt az átcélin és a babát nézték. Csodálatos fehér angyalok voltak, laza, fehér köpenyt viseltek, meg tökéletesen állt nekik, gyönyörű, porcelánszerű arcuk volt tiszta vonásaik, és ragyogtak akár a nap. Szebük hófehéren villogott, szárnyuk spirál alakban ment felfelé, egészen a felettük lévő fényig. – Megérinthetem a babát? – kérdeztem. – Nem, nem érintheted meg, de fölé teheted a kezed – mondták nekem az angyalok. Kinyújtottam a kezem, és fölé tartottam. A kis lélek erre elfordította a fejét, és rám nézett. Szeme élettel teli volt, és a csillagoknál fényesebben ragyogott. Mosolygott, és akkor meghallottam a hangját. Mondd meg a maminak, hogy szeretem, és a papát is. Ekkor a két angyal a baba fölé hajolt, felemelték őt, és körülvették a szárnyaikkal. Az angyalok felemelkedtek, az ég finoman szétnyílt, és egy fényvillanással eltűntek a babával. A szoba ismét hétköznapi látvány nyújtott. Tudtam, hogy vége van. Imádkoztam, és köszönetet mondtam Istennek. Reggel később lementem Jimhez, a henteshez, és hallottam, hogy mindenki nagyban beszélget. Kérdezték tőlem, hallottam-e a hírt? Egy újszülött csecsemő holttestét találták meg a csatornaparton a híd közelében. Senki sem tudja, ki volt az édesanyja, vagy miként történt. Egy kutyáját sétáltató férfi talált rá a holttestre aznap reggel. Akkor megértettem, hogy abban a pillanatban találtak rá a kis holtestre, mikor az angyalok eltávoztak a hálószobámból. Hatalmas boldogságot éreztem. Nem tudom elmagyarázni pontosan mit, minden esetre nagy örömöt és megkönnyebbülést, mert tudtam, a kisbaba lelke a mennyországba ment, és az én feladatom is véget ért. A helyi közösséget nagyon felzaklatta az eset. Tudomásuk szerint Ménuszban sosem történt eddig ilyesmi. Megrázó volt nekik arra gondolni, hogy egy fiatal lány, netán egy főiskolai hallgató esetleg odajutott, hogy eltitkolja a terhességét. A rendőrség lefolytatta a nyomozást, de amennyire én tudom, az anya személyére sosem derült fény. Talán majd egyszer olvassa ezeket a sorokat, és látni fogja, hogy bármilyen körülmények is vezettek a kisbabája halálához. Az a kicsike lány szerette őt, és sosem volt magára hagyva, mindig voltak vele angyalok, ahogy ott vannak valamennyi kisbabával, minden körülmények között, az olyanokkal is, akik élnek, és az olyanokkal is, akik meghalnak. A város komolyan megrázta a csecsemő halála, gyűjtést kezdeményeztek, és vettek egy sírhelyet, hogy méltón lehessen eltemetni. Mielőtt sor került a temetésre, előbb nevet kellett adni neki. Bridget ma már a ménuszi temetőben nyugszik. Joe egyre betegebb és betegebb lett, és sorozatban kapott kisebb szélütéseket. Ijesztőek voltak számára ezek, előfordult, hogy megvakult pár percre, vagy teljesen lebénult a teste nehézé vált számára a járás, gyakran elesett. Hiába igyekeztem figyelni rá, és elkapni ilyenkor csupa zúzódás lett a teste az esésektől. Az orvosok széttárták a kezüket, hogy nem tudnak mit tenni. Az angyalok igyekeztek felvidítani. Egyik nap a közeli lakópark körül sétálva élveztem a langyos napsütést, néztem a környéket, és elértem egy zöld területre. A füvön gyerekek fociztak, emberek feküdtek, örültek a szép időnek. Észrevettem egy kerekesszékes kislányt, összegömbölyödve aludt. Teste meglehetősen ki volt csavarodva, és szánalmasan sovány volt. Nehéz volt megmondani, hány éves lehetett, mondjuk úgy hét talán. Az anyja egy falon ült a közelben, és a szomszédokkal beszélgetett. Közelebb értem, és láttam, hogy a gyerek a kerekesszékével együtt fényesebbé válik. Minden mozdulatlan és csendes lett, és nem hittem a szememnek, a lány lelke, mintha kilépett volna a testéből, elhagyta a székben alvó fizikai formát. Fény sugárzott, és pontosan úgy nézett ki, mint egy mennyországba induló kislány. Minden szempontból tökéletes volt. Két andja jelent meg előtte, és megfogták a kezét. Mindketten kislányok voltak, nagyjából annyi idősek, mint ő. Újabb három angyal jelent meg szintén kislányok talpik fehér ruhában, mely annyira ragyogott, hogy kis kéke színjáték is látszott benne. Meg se tudtam mozdulni, annyira lenyűgözött a látvány. A lány lelke kilépett a testéből, hogy együtt játszhasson az angyalokkal. Fogócskáztak, de sosem kerültek túl messzire a kerekesszéktől. Aztán megfogták egymás kezét, és körben állva a ring körül a rózsást játszottak. Hallottam a nevetésüket, a kislány lelke felszabadultan örült a játéknak. Próbáltam előrébb mozdulni, egyik lábamat a másik elé téve, de az angyalok nem engedték, bármennyire is igyekeztem. A kis angyalok leültek a kislány lelkével körben a fűre, a szék közelében. Álmélkodva figyeltem őket, elképzelni sem tudtam, mire készülnek. Hirtelen az egyik angyal megérintett egy fűszálat, s megjelent egy százszor szép. A többi angyal is elkezdte mozgatni körbe a kezét, új hegyeikkel fűszálakat érintve, és minden egyes fűszál helyén egy-egy gyönyörű százszor szép termet. A füves terület közepe fehérré vál, telistele százszor szépekkel, és ennek közepén ott ültek az angyalok, és együtt nevettek a ragyogó kis lényekkel. Az anya továbbra is a szomszédokkal cseveget, fogalma sem volt róla, mi történik a lányával. Százszor szép fűzér! Kiáltotta a kislének, és az angyalokkal együtt fűzérekbe fonta a virágokat. Az angyalok feldíszítették fűzérekkel, tettek egyet a nyakába, egyet a fejére, mint ha hercegnői korona lenne, és még a bokája köré is került egy. Megmutatták neki, hogyan kell fűzéreket csinálni, kis hasítékokkal a száron, és onnantól fogva már ő maga is csinálta. Az angyalok gyengédek és szeretettel teliek voltak, néztem őket, s kicsordult a könnyem az örömtől és a boldogságtól. Figyeltem a kislány, csodáltam a százszor szépből készült fűzéreit, az arca ragyogott, mint a nap. Aztán az angyalok körbefogták a kezükkel, felemelték, és levitték a székéhez. Úgy látszott, nem bánja. A lélek finoman lefeküdt, és belecsúszott vissza a lány emberi testébe, mely egész idő alatt aludt. Amilyen hirtelen jöttek, az angyalok el is tűntek, és a fény is kialudt. A lányka megmozdult. Én majdnem orra buktam, ahogy az angyalok elengedtek, és újra mozoghattam. Körülöttem minden visszazökkent a normális életszerű működésbe. Hallottam a madarakat, éreztem a szellőt, láttam az embereket, elsétáltam a kislánytól, ránéztem az anyukájára, és azt gondoltam magamban. Milyen szerencsés is ez az anyuka, hogy egy ilyen tiszta lélek születhetett a családjába.